Мартин, поки то ще люди навикнуть, як величать. Воно й самому, наче, трохи чудно. То було Мартин, дядьку Мартини, а тепер пан. Нічого, призвичається. Входять Степан і Палашка. Палашка, гляди ж мені сорочок платків, щоб не порозкрадали. Там я тобі вирізала три пари нових онучок і все поскладала як слід. Мартин, яка це в тебе шинеля? Ну, я ж тобі казав, зроби таку, як у столоначальника. Степан, сукна не стало на дармовіса. Наш тобі грошей і безпремінно зроби дармовіса. Та купи самуваря, чаю, сахарю і... Кофію. І пришлеш з Омельком. А там, що останеться, візьмеш собі. Може, рукавички купиш? Дивись як люди, так і ти. Та чоботи чисть раз у раз що блищали, як у засідателя. Одежа перве діло. Та ще не забудь про те, що я тобі казав. Нехай приїздить хоч і на наших конях. Я його назад і одішлю. Палашка. Хто? Мартин. А послі. Як приїде, то побачиш. Присядь, можна, дорогу, так годиться. Я на неділю пришлю каїтану Івановичу вівса і сіна, а ти, Стєпа, нагадай йому про мендаль. Входи Омелько в чоботях і в дранім кобеняку. Омелько, та йдіть, бо кулкат не стоїть, аж ляга. Мартин, ти б ще мішок драний надів на голову. Він там осоромить панича. Надінь мені добрий кобеняк. Та ви ж за кобеняк нічого не казали, я тільки за чоботи. От наказання, господнє з таким паном. Звелів надіть чоботи. чіпляється за кобеняка. Пішов. Мартин. Ну, тепер з богом. Встає. Прощай. цілує Степана. Слухай старших, виписуй почерка, завчай бумаги на пам'ять трись. Трейсь між людьми і з тебе будуть люди. Палашка, здоров'я бережи, шануйся, сину. Молися Богу по книжці. Степан. Прощайте, папенька, прощайте, маменька. Мартин. Ланяйся ж там Каїтану Івановичу. Свериду Петровичу виходять завіса.